Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam taslimatun katira. Allahun megjendrojm, votëpëti ndihmë dhe falë kërkojm. Ne solleudata të bekimit të Allahut, qofshim i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i faminëti shokët, dha të gjitha që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërru dhe zërë, kemë përmendur se Shirkë është më katë më i mëjë madhë përshka këse është cënim i drejtë përdejtë të drejtëve të latë të barë, këtë tala dhe është një vepër e shumë tuar përshka këse këri uesi nuk e gëzën pas të i respektin e merituar, mëdërimin e merituar dhe në tjetër përshka këtë shirkut, krijesa merë atë që nuk i takon. Në kjo është padrejtsi. Përnda e laugjën levole shirkut i ka thënë se është padrejtsia me madhe. Kemi thënë se kjo më ka të manifestohet në format të ndryshme dhe ka ndikim të madhë në fejnë e njërit. Ose ndikim që realisht e lëndën shumë fejë në dikujtë, ose Zotë në ruët mund të shkondirin edhe në rënim të fejës. Në shirkë u është më kace, në citatët saktuara, kër është shirkë i madhë e nëzirë një rjumë për feje. Në basë të kësaj dhe asaj që për me në fillim, japë të guptuarë që sa është rëndësishme që ni të trajtojmë këtë temë dhe të njuhë mirë këtë problemë. Edhepse, Ka shumë detaja, ka shumë forma që manifestot kjo më katë. Ne kemi vull për disa nga këtu forma që dalin nga brendi e njëriut, nga gjuhe e ti, dhe pa dushim se njëriut mund të bën shirkë edhe për mes edhe për mes e gjentyrët e ti. Nga veprat e njora që njërështë i bëjnë në emër të adhurimit dhe në emër të kërkimit të shpërlimit, është edhe therje e kurbanit. Allahu gjellewala e ka begatuar një du me begatit shumëta dhe nga ato është se e ka mundësuar që të ushqet, të ushqet me mishin e kafshet e saktuara bagtive që Allah i ka bërë halal e ka nga këto kafsh shumë nga ato që janë haram për ka nga ato që janë halal ato që janë halal Allah u gjallore i ka cilësuar si të mira, dëbyshme ndërshë ato që janë haram janë të dëmshme dhe janë të ndyta mesimtarët njëtë në përdiqme thejrën në format të ndëshme dhe përarsyjët të ndëshme shumë ka këto forma po janë të lejuara në regull janë par a ka mundësi njëri u që në emër të kurbanit me bo mëkat në emër të thejrës me bo gjina ka mundësi në pikish kja është tema që ne do të lasin për të esat se si edhe këtë vej për të lafdruar dhe këtë vej për të mirë të orientojmë në adresin e duar Ta bëjmë si duhet që të shpërblemi për këtë Nga se nga i njërë anësa njerës nga njërë mund bëjmë nga mime tila që një që e shbërësojnë kurbanin po e shbërësojnë dhe fejnë të ty në zotë në ruajt për shkak të në me thonë vepërët të shëmtuara Të ndrodhëzër Allahu Gjellë Gjellë është kryu si gjitha begative Dhe ne si besimtar e kuptujmë se Nuk kemi poseduës të begatis Nuk kemi në ata që i zotënojmë begatit Jo, zotë i begative është Allahu E qëka jemi ne? Ne jemi shvidzuës të begative Na i shvidzuim begatit E pastaj në bastë të mënyrës të shvidzimit të begative është edhe logaridenja logari për allotë më nuar Dikush shpërblejët pëse ka hongër E dikush dëneon pëse ka hongër Ndikush përvejt pëse ka jetu, e dikush dënë pëse ka jetu. Pse, qëfar dalimi ka me zveti? Mënyra së si ka jetu. Mënyra së si ka shuizu begatit. Pra ndaj, na është e kërkuar për njëve si mesimtarë, si kërë që e këndë njërë, që në fillim të shuizim të gjithë begatije, njëriju për shambull, kur dënë me hongërë bukë, me pi ujë, me veshë teshen, me hinë shpitë vetë, E tira tira çka thot? Thot bismillah. Bismillah. E përmandam në Allahut para sa më vendos kafshat në parë në gojën e tij, ja, po. Thot bismillah para sa më vendos pikën e parë të ujit në gojën e tij. E tira tira. Pse themi bismillah? Çdo udhëzim ndefën ton e ka shpjegimin e vet. Nuk është vetë çka thot. Jo, e ka udhëzimin e vet i shërben qëllimimet saktuara kur ne themi Bismillah në fillim të përdurimit e begatis ne realisht në këtë Bismillah të rjeqin me vejt të disa konfirmime, pra në ndi qka jem, kur thu Bismillah jetu në shru në shru në shru a edhe në shka për në shru si kur së këtimi thënë edhe të këfjala la ilahe illallah kur thu la ilahe illallah si të thoni fjallë të pa kuptim gju në rabë jo, jo jetu një fjoll të madhe, shumë koptin plote ti jetu në nëshku një kontrat margëshe me Zotin tëmë, pa në du me ditë që ka pëthu, që ka fjoll e la ilahe illallah, ilah, e kërët njënë këtë fjollet që të të bëndë të bi, e të krynë punë. Edhe bismillah, kur themi, e themi në qërim të saktur, dhe ka shumë koptin fjoll e bismillah. është të vërtet që e themi për të fillu me emën Zotit, në regull, pa pë Se hishtë nuk ban pa bismillah Ka shumë arsuje nga toj që du me përmen Në kodër të legjero thonë është se Begatia që ki përpara Dë me thonë Munit me të mashtru Me thonë që soj me që mi jam E soj furt kesh E soj gjithë shumë e fituva Që ta shkom që me hongre me pije Po të habit Sa so, njerëzi ka habit begatia Sa so, ma te pra la i ka begatu Ma te per për për Allah të në lërgu Pa njërë shumë kështu Pse, pse, se, pse e ka arru fjolem bismillah E kërë thua bismillah që ka thush Thua kjo begati për Allahot Kjo është Allahot Allah ma ka mundësu mu me hongër Andaj me emën ti e fillaj se ti është E e kosme i begatin E kërë të krymë begatin Të hanë bukën e të vesht tesht Në që ka thua Elhamdulillah Ta një një qësë Allah që ma mundësaj me hongër fillon e me emën e ti pëse është begatia e ti dhe me len e ti pëhajna këtë dunje është e Allahut nëse, nëse është një kapështi rëthumë në rëzër dhe ka pëmë, ka begatimë të e kështu më radhë për me mujtë me hangrë për ti a me halal qëllë është kushti kryesur me morë iz për i prënaret me morë iz për i prënaret Fala, banë me marë një modë, banë mëre dy mëre, e familje, të tani, kalla jabë banjere. Tjetër qasje, ka shi, pasurisë, tjetër është, uzrupim dhe vjedhje, është haram. Në e dhe, begati që Allah në e jabë, jam për i kopështi ti, jam për i dunjans ti, a i ke marë lehe, e mi hongër, që ishë me marë lehe, Allahot? Ku du të me, me dërzu kërkesë për me, me marë lehe? Ja, s'ka ne vaj është, porë, e hanë atë që Allah të ka lejuar që është përsham me, me, me ajë që pinë alkohol a po pa i zë s'ka i zë me pjetë se ka lejuë Allah a zë gjellë denuat për këtë kunë edhe e është edhe e është që Allah ka mundësu me kunë po e ti është amë ka unë ti zë banë pale e është kërësi me hinë këpështë dikutë me amore pale e me ikë me të nëzunë që ka po hot andaj Allah ka leju me hongër dhe sa Me leje Dhe e Allah utarë Dhe me leje të Allah utarë Dhe bojnë themi Bismillah Gjithë shka që shtohë Edhe kafshën kër të therëm Atë kafshë lupën, delën Bakti që lën pulën Që Allah i ka lejuar mi hongër Të nëzër Kush i ka kryu ato bakti Allahu gjallewala A janë të ti Ti janë për Ama Allahu gjallewala i ka lejuar I ka përshtatë që u shqimi tjyre me të bëndë dëbiti. A ka kafështira që gjitha i ka kryu Allah, Ujel, për që se i handë bëjnë dam, po edhe e kafështë, ama se ka balat për shtatës me që ti me hungrefin, ka unë zbandë, për të i sëshkja. Andaj, Allah u gjellë lewala, një rjutja ka kryuar, këto kryesa që të shqiet me to. Për me hungre të kryesa, që ka duhet, Ma së parë dhëtë me i thirë, su një hanë për zë gjallë e ashtu, su një kafshë a kafshë në hanë ashtu. Njëri që ka bon? E thire, e pregadite, e largonë pjesët që nuk kohën, e kështë më rratë, pas ta e pregaditë si mishë. Allah e ka mësu kështu. E këni po kafshë tira, për shambull, dhe më shkyse qënë, aja se thire, se shtrena, e kap në fëtë e hanë edhe u kryp una, me kejnë që ka. Pse? Pse që shakonjë njëriut, e prega dit, e therë, e kështë më ratë. Përndaj, edhe kafrështë Allah të gjelë dhe gjelë ljurë, dhe në kohadrë të kafrë që Allah i ka kryuar, dison nga ato i ka liuar. Dhe ato që i ka liuar, i ka qëjtur, të gjibatë të mira. E ato që i ka nda liuar, i ka thonë, këbëjtë, të ndyta të këqia, të dëmshme. E ato që e të liura, kër dënë besimtari me i konsumu Nëse nuk e thirr bagtin, është haram e hungur. Sër coftin, coftin e është e ndaluar. Coftira është e ndaluar. Për shkak të rrugës, nëse të shkoj rrugës njëri, e shë një delë për së rrugës. Kara pik kodër nël çika rposht kanë gurdh. A majë është e kompletuar, por e ngurdhur. A bën me mort tash edhe me me me me rriepë me, me dishim hungur. Ja, zë bënë, pëse, po njëjta jo, a e njëjta bënë, si kusht e therë, si kusht e therë, e ka me ngurë, a po? Ja, dollon me ngurë me therëje, e dollon me ngurë me, me ramje, andë është kusht për me hungër, therëja, nëse nuk therët, po mbytët, për shambull, haram është nga së është në gërëtsirë, nuk banë me hungër, e kusht e therët, ka kusht me therë, Do të me e therë në fytin e saj Me ja prej damarës aktuar Kër regula Në su në e therë për mas E me mytë, ja, zban Thera di e që ka është E, Islam, ka e në kuatët e kushtëve që Ajo kafsh, ajo bakti tjel, Të lejot është Të thuhet bismillah kër të therë Se është për Allah është E bismillah po Për ndaj Allah është Ka thonë Moshani atë që Nuk është përmen të emni Allahot Aja që sotherë me Bismillah Besemtarit se hanë Të kënë i kujdesu që ka për hanë Dhe kër jemi të Bismillah të thjerja Ka pastaj Motive të njërëme që njerëzit Për të thjerë Allahu Gjalli Lëvalla thotë në Koran Kull inna salati O nusuki ومحيياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين الله وث النبي الغالي قال كل ثوي ان صلاتي ونامزي عم پروله يم عبادتيم ونوسكي اذ قرباني اثريا يم ومحياياي يتا يم ومماتي رديك يم جثا يم تالله لله dhe gjithë jam për Allahun, i qëllë është një dhe nuk ka shëk. Andaj, Allah i thëtë pegamë e thuaj, se me këtë jam urnu, me këtë qasje, me këtë kuptim jam urnu, dhe onë jam i pari që i nështrojmë këti urni hynor, u anë e awëllë lë muslimin, muslimani par, i pari, i nështrojmë par, i pari, këti regulja muna, pas taj e ndjek në këtë uzim, u meti ti deri në ditë gjykimit. Njerëzit tashë, Kërë këtë e kuptojnë, duhet që kurbanin me e therë për i të lau të bërë e gotale. Të në rëzër, qëfarë situata është ka që njëriju në ato situata e therë kurbanin? E para situata është që therëja kurbanin të bët me motiv fetar. Feja i thotë me therë e therë. Për shambu, kurban bëjrami kërë vjenë. Pse e therëm kurbanin në kurban bëjrami? Jëpse kem në ujë përmishë. Së është da këna, këna blimisht para njave. Në është da. Por, ka motivetar. Feja, thot, në këtë dit, në këtë qasë, në këtë moment, do është me therë kurban, në këtë bëgti, me këto cilësi, me regula, ka disciplin. Kur kime therë, qysh kime therë, qka kime therë, ka regula. Andaj, këtë e bënë bismillah, dhe motivi është fetar. Regulli, thot. Fejrë kurban, për shambull, për linë në thmiju thejrë kurban, e atika, me thejrë kurban, edhe kjo është e përqyrë, kam më të të fetar. Dhe kjo bëhet për hita latë, gjellë gjellalu, kjo në regull. E dyta është, njëri u thejrë kurban, të nërodëzër, për musaferë. Dhe mund, për para ka qenë me njërë, sot, në për shpia njërë, dhe kam përmusha, për mëshma, për para, ose enda mund tjetë dikun, që njëri u me qikarë dikush, ose për musa Qoft një pulë, një bakë, që të kofë, që me enderu musafirin, me emën të latë, bismillah për me enderu, kjo anë regull, anë regull dhe qëto? Regull, ështëpë, thirin për veti, të na që është një orë, pas tërmën, pas të dimën, ose qëka i duhet, i duhet, në emën, asë për musafir, asë për s'ka më të i fetor, për interes, s'ka më për më vyjnë, regull, ështëpë, veç të i bismillah, ështëpë. Kërë të therë, te ose, ajë që është autorizu, me therë, bismillah. Të tri situatë janë në regullë, mirë. Të ndërëzër, nëse njëri, për shambullë, nëse njëri, do me therë kurban, për kurban bajramë. Motivë është në regullë, fetora, po. Thotë, ama në shpëtë temë të me therë, kërë fardëbjës ka, shpëtë e kjo, o borë e sapët. Shkon të, për shembull, në var dikun. Atje, që këtu është një njeri i madh, Nevlija, ka qenë burrë mirë, e kanë varrosur këtu, e këtu është masavop. Edhe shkon e thertat atje. Aon rregull çka? Ja, jo, s'ka rregull, sa më skuati. Sko vleras. As një varr nuk ka vlerë mbi teatrin, kuptim të jashtëm, që ia vleran ti me skuap. Pe vene që janë ato që vlerësojnë xhamiat. Po, xhamia ka von pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Khayru biqa'il ardil masajid. Vendët më të lavdëruara, më të pëlqyra mi ftyrëto kusën xhamit. Po xhamit, ama s'kanë vorrët. Vorrët janë për deri kënd. Ka lënë kavarëza, ju qenë selam, edhe bën dua për ta kaq. Ama nuk kanë vorrët me skuat, ti më këna rritonet tona. A bëni dhe më sku për shkakun të një vorrë diku mund të këtu po fali drejtë se këtu mas e opse në xhamia. Jo, s'kanë dhe. Prandaj, nëse njëri jap, ah këtu tani fillojmë në zonën e kuqit të shirkut ti po vjosni për për shërkur, bëon e keq. Gjithashtu të vëzoj vëzoj kur prem për shembull, e motivi nuk është i legjitim. Nëse prem për Kurban Bayram, a është motivi i legitimuar? Po. Ku është e ka legitimu feja? Allahu ka thënë çditë preje e ke pre. Ku e ke marr lihen për të më pre? Ka thonë Zoti. Mirë, a korase kur për shembull tena kurbanit bëhet namën të Allahut. Namën të Allahut. Në, në vend mirë, ka problem vani. Ama licencën se ka për me therë. Jo pi komunës, pi zotit se ka licencën atë. Për shembull, aq ko mund si mendon ti kë punë, po ka mund si ku mund do kjo? Për shembull, njëri e ndërton një shtëpi aftë. Edhe si të bën temelin, domethënë i kurban që në temerit i me dhir gjakun e kurbanit atë. Jo me ther kurbanin falembej Allahut, elhamdullah që loja me shtëpinë, jo kë rregull është për Allah. Po miaqit do gjax temel se gjaku era unë shtëpinë atë. A, kjo ha problem Kusht ka thonë që gjakur në shpin A të ka thonë zote Zdi, jës të ka thonë Lepen kur anë se gjonë A ka bo pe i gamberi s.a.s. Gjamineve që gjamia me mirë Mas qabës kur ka dosh A ka therë kër banë atër i deve Me a qitë do gjakse me rujtë Jës të ka ndohë, dhe më thonë Sën regullë, licensë nuk i Nuk i leje me therë E nëse therë pa leje që ka i bjenë Dije që ka botë Pa leje Dhe nësh, normal, dhe Allah në le që leure ka ndaluar që njëri me e marë, kërë rejkut që du të më bajt menë, nuk lejohet të, të nërruveze, fetarisht, nuk lejohet, që njëri ju me përdur ndë një sebeb, shkak, për më mbrujt, apo shka do qoftë, që ai shkak nuk është i liqtimuar fetarisht, zbën, e kjo përshamu me thejrë kurbanin temelë, ju jo, falim dhe Allah, tharë më s'ke që kuptomi, nëse e ka për Allah me falimru, alhamdulillah Allah e ka le ju, edhe du ma ka mundësu Allah me nisë që të farëshpia, që të koftë, alhamdulillah du me ju shqy fukarete punë torëtën, rëjkullu ke punë, ama pse gjakon pje qëtë temel, qëka lip gjakon temel, s'ka vena, gjakon du me qëtë një këtë tjetër, jo në temel, si vish piz gjakon i dele, ja, dhe. andaj, kja është pej, më katet, që që A të shëndoa, e nëse njeri e banë me bine se Allahun arunë, po kjo sebebë, shqirë kështë me i vogëlë. A gjyëna i madhama, feja petë i rrënë, anë qofë se e banë me bine se që kjoj gjakë erunë shpinë. Pa mështë ishtë Allahu adëna zënë, që kjoj gjakë si bian të bianë që të erunë shpinë, kjo tani është shkjene me arunë dhe mundshme që e banë njeri e pëtë ose për shemb të ndërrohet lazer që merru fëmit për mësyshi ose me i shruf fëmit i prekën me gjak të qurbanit për shembun. Koksi për shetitnis toni fora. Keq që ndalua më vonë. Nuk bën. Prandaj ka formë ku njëri nuk lejon. Ose për shemb të ndërrohet lazer me therr qurban për për shemb rrace saktume. Me sku tek ndonjë që quhen tani tyrbe apo çka do të thot, edhe për shqingjergj apo çka do të qof pi festave që njerëzit kanë shqip apo atje me therr sa ta zhditë mëdha as në koditë mëdha se ku vani mëdha apo në ditë mëdha shpall vetë Zoti xhe lavale ajo është shpall se ditë tinë ai ka dhënë çka është mëdha ndërsa ai thotë se ka shpall lot mëdh s'është shpallti kush jeti apo apo më on të ja më dëmë me on çyrë burra domethënë ni ofim me keni pushim këtë ajo është mëdha unë ama më e pushim ni ofdët po smoj më ushten se çëm puna çetë punën ti çfarë thua hoqje na ka ja pushim. <laughs> Hoqja si ka ja pushim. Ne Allahu ja Gjallori është ai që i vërson decitina atë. Ai ka kriju ditë, ai thot kjo ditë e madhe, kjo natë e madhe, kaç. Dorasa me shpik ditë madhe ja natë madhe, më bë punë çaktuën këto ditë që s'ka, ski licencë, ski leje për këtë punë, është po dëshiron nga punte shtuara. Që besim këto duhet me legitimuar gjithmonë çka von. Prandaj në ruzor ti më të, të kujdesshun. Nënse thamla këto praktikata ne nuk janë shumë tekstura, po ekzistojnë. Që njerëz bëjnë saktuara, në forma caktuara shkëljen e emër të punëve të mira. Në të njëjtin e kot mir, un do du me kënaqë zotin e kur kush nuk e këndos në të njëjtin, ama ka një njitë s'mjafton. Ka një njitë nuk mjafton. Duhet edhe një njitë më arshtuar edhe edhe veprën e duhur apo që tiat në formën dhe mënyrën që Allahu xhallahua ka lejuara. Prandaj thera qurban i ibaditet më të mëhoja nga nga adhyrimet më të mira të mundshme thera kurbonit pa marrë të bëhet për hir të Allahut edhe në kuën dhe vendi ku Allah e ka lejuar nëse këtu ngatërojn pastaj nga durimi mund të dalë në shirk Allah na ruaj sikurse i përmend disa disa riformave të të qsoja ato pandej ka në Adidin Aliut po të gjithë sot që është shtuar duhet të përbijem me kët Aliu ka thënë se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi salam la anallahu man zabaha li ghayril lah Allahu e ka mallku, shikoj punë e madhe kjo. E ka mallku ato që therr për dikën tjetër posprallon. Therr për var, për, për dikën tjetër, ja kushtonat ikat, thajme që nuk bën nga se kjo është e Allahut dhe bëhet për hir të Allahut, në namër të Allahut dhe me leje të Allahut. Dhe këtu i min rregull. Jashta ksoj bëhet bëhet problem Allah Allah na ruajt atu. Allah, Allah na beqatu me mirësitë e tij e në mundësof të Allah që këto mirësit e këto begatit të shqytzojmë si pas asaj që Allah në akosur në kamësuar dhe që pastaj të shpërblemi edhe në ahirat për begatit që i kena shuzun në dunjave Allah në arruaj nga shverë ku nga qdo mëkat i keq e shëmtuar që në razikon raportit me Zotin ton dhe në vërgjisonjet në dunja dhe në ekspozon dënimit në ahirat Allah e shpërblemi për bendin me kaq për këtë pjesë wa salliallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tesliman kathira.